Hoji jsem správce neboli webmaster na rodinném rodokmenu My Heritage, už od jara roku 2025, našel jsem tam i staré fotky, například s pradědou Františkem Schleisem, byla tam jeho černobílá fotka, nechal jsem si ji vyvolat ve fotolabu v Přešticích. František Schlaz žil v Dobříkově, kde se narodil 3. května 1909, zemřel v Domažlicích v dubnu 1984, je pochován v Loučimi. Dožil se věku 74 let, byl to táta mého dědy Václava Šlajze, jeho bratr se jmenoval taky František šles bratr Vála Šlajs. Byl asi 45 let u českých drach Václav šles. Dobříkov je malá ve Svekdyni. V Dobříkově je malá knihovna a kulturní centrum a malá hospůdka. Jinak jsem založil krom na MyHeritage ještě další dva rodinné rodokmeny na geny.com a x3, čím byl František Šlajs? Nevím, snad zootechnik.